Boa noite, senhor presidente, vereador Guido Mário Prass, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente aqui na casa da noite de hoje. Eu uh, sou completamente a favor aí uh, do abaixo-assinado que passou há uh, pouco pedindo a assinatura pra gente. A escola 27 de maio, me lembro que uma vez a gente conseguiu uma uma verba junto com a deputada do PC do B, a Manuela Dávila, e a gente conseguiu uma uns kits esportivos para aquela escola. E não dá para realmente entender o que o governador do estado do Rio Grande do Sul pensa, né, em fazer uma situação dessa. Apesar de não ser do meu partido, eu votei no no ex-governador, né, do PMDB. Eu realmente rostinho bonito assim chega, vendendo uma coisa, depois acontece o que que o que tá aí. Mas lamentavelmente, prova que o nosso eleitorado gosta de discurso, né, de promessinha vazia e tal. E aí tá aí, ó. Tá aí o que aconteceu. Eu uh, Quero solicitar, não adianta fazer requerimento aqui, né? Porque a gente sabe que chega lá e vai ficar por isso mesmo. Na semana passada eu falei aqui da importância, senhor presidente, da do esporte, o investimento no esporte. Né? Da maneira que a gente tem trabalhado, eu tô já há 27 anos aí organizando competições de ciclismo desde 1993. E a gente tem feito alguns eventos aí por, por aí afora dia 17 de novembro fiz em Montenegro, dia 1º de dezembro em Bé, 15 de dezembro em Bento, 22 de dezembro em Canoas, e assim vai, né? A gente faz em tudo que é lugar. E algumas cidades a gente tem feito aí, e a gente tem vezes visto, senhores vereadores e senhoras vereadoras e comunidade presente, que o pessoal, a a as administrações, presidente, tem investido muito em ciclovia. E eu me lembro que numa das vezes que eu entrei aqui, o vereador Luiz Felipe pegou e pediu para colocar uma camada de asfalto né na ciclovia. Todos sabem que a Avenida Sebastião Moretti uh, não possui calçadas nas laterais. Aí muitas vezes o pessoal que quer caminhar o que quer correr vai fazer o quê? Vai usar a ciclovia para caminhar. O problema que esse governo já está aí a, indo para o seu oitavo ano e quem precisa usar a ciclovia vê que ela está simplesmente... Eu lembrei aqui, senhor vereador, que o senhor fez um pedido uns anos atrás, aí, mas a gente sabe que a atual administração quando é um, um vereador da oposição que faz um pedido, eles faz de louco. É. ele não olha o bem da comunidade, olha o que né, o que está a sua seu bel prazer. E a questão a importância da mobilidade urbana ao bem-estar da comunidade, a gente entende que a Avenida Sebastião Thomaz, essa ciclovia deve ter uns 2 km e 500, mais ou menos, 2 km e meio. Poderia o senhor prefeito, tanto asfalto que ele está colocando na cidade, colocar uma camadinha de asfalto? Claro que alguém vai dizer que, que esse é problema do daer que não sei o quê. Não, o prefeito Taquara é prefeito Taquara. Né? E, lamentavelmente, as coisas são assim aqui no município. Aí a gente vê o prefeito Joel Igrejinha investindo em ciclovia, a gente vê Campo Bom sendo a maior, a maior ciclovia do estado da América Latina, né a bicicleta, cada vez mais, eu me lembro que lá, cinco anos atrás eu fiz uma moção até o Senado Federal, pedindo para se diminuir o imposto da bicicleta, porque a bicicleta tem cada vez mais, né, uh, está cada vez mais na moda e quem investe em ciclovia, a Europa, se não me engano, a Holanda, fez um investimento de 50 milhões de, de dólares em ciclovia e em 20 anos retornaria em torno de 800 milhões. Por quê? A manutenção do asfalto quando é o município investe em ciclovia, a manutenção do asfalto também precisa ser feita. Por quê? Porque o pessoal tá usando bicicleta. Não precisa se investir em saúde porque o pessoal está usando bicicleta. Meio ambiente nem se fala, né? Mas lamentavelmente eu volto a dizer, o executivo municipal pensou numa coisa, né? Asfalto, asfalto, asfalto. É um município que não tem emprego, né? Já encerro, senhor presidente. Não tem emprego. Nós viemos que aquele 1º de abril ali adiante da Fruc, depois o 1º de abril veio a Van. É um município que está fechando aqui os 8 anos aqui de governo que não gera emprego nenhum e a saúde está muito bem por causa do Petri e a educação está muito bem por causa do professor Edmar. Mas, mentalmente tem algumas pessoas que insistem em dizer que o município está bem. Eu me lembro que quando eu fui presidente da casa, aqui, para os senhores e senhores se terem uma ideia, a gente fez uma devolução aqui para o executivo para investir no caminhão de corpo de bombeiros, que foi comprado na presidência do vereador Nelson, com a economia de todos os 15 vereadores da época. Imagina quantas quantos incêndios aquele, aquele caminhão poderia estar combatendo hoje, mas não, o senhor prefeito vê... Porque, na verdade, hoje nós temos um intacta, nós temos um reina, não temos um prefeito. E é uma pena. É uma pena, sinceramente, algumas pessoas insistirem, né? Em apoiar esse tipo de administração, e eu, e eu tenho muitas pessoas que eu gosto aqui, por exemplo, o vereador Telmo, eu já estou encerrando, senhor presidente, que é meu amigo particular. Eduardo, o pessoal tem que ouvir, eu já tem, encerro, senhor mas presidente, tem que encerrar, tô... tem que encerrar porque mesmo. a regra é Sim, essa. O pessoal tem não... que ouvir a comunidade afora para ver o primeiro de abril com essa administração. Senhor presidente, obrigado pela pela palavra, pela sua paciência Perfeito. também. E espero que os vereadores aqui da administração possam falar para o rei, o prefeito aqui que nós temos hoje, que é um rei, que ele possa colocar um pouquinho de asfalto ali na ciclovia e que os vereadores dessa casa, eu só tenho mais duas sessões, essa encerrar, mais uma, vereador. possam realmente ouvir a comunidade. Obrigado.